Adattare radiofoniche dopo commedia comedia di Carlo Goldoni. O frumoasă noapte de mai a anului 1750 începe întâmplarea plină de și de învățăminte a mincinosului Leilio Bizoniozii. E o noapte venețiană cu cer senin. Sub razele lunii, sclipirile argintii ale apelor par un feeric joc de nestemate. Noapte plină de poezie cu serenade învietoare la visare, la iubire. student Florindo se furșează în jurul casei doctorului Balanzoni, cu speranța de a o zări pe stăpâna inimii și gândurilor lui, frumoasa Rosaura fica doctorului. Și ca la o a iubirii lui mistuitoare, signora Rosaura nu întârzie să apară pe terasa casei sale. Dar timidul signor Florindo nu a avut curaj să-i declare Rozaurei iubirea sa. Mulțumindu-se să o împărtășească numai credinciosului său confident, Brighella. iată acum pe cei doi, în fața casei doctorului Balanzoni, ascunși după coloanele hanului la vulturi, stând de vorbă și plenuind parcă ceva. Privește, Brichela, iată-le pe terasă pe scumpa mea Rosaura și pe sora ei, Beatrice. Au venit să asculte serenada. Acum e cel mai fericit prilei să pun să-i cânte canzoneta pe care am compus-o eu, spre a-i dragostei mele. dragostea mea. <grijă> Eu, signor Florindo, n-am mai văzut o dragoste atât de sucită ca asta, dumneavoastră. Dumneavoastră vă topiți de dragoste, signor Erozaura. Stați în aceeași casă cu ea, vă bucurați de încrederea tatălui cu care faceți practică doctoricească. Aveți prilejul să stați de vorbă cu ea și, în loc să vă mărturiseți dragostea prin viu grai, dumneavoastră eu o cântați în canțonet. Nu lăsați clipele să zboare fără rost, vorbiți faceți-o să vă înțeleagă. Încerca să citiți limba fetii, și dacă acolo scrie că ea vă iubește, n-aveți decât să-i face și serenade. Dar mai întâi vorbiți-i! Dragă Brighela, ți-am spus de atâtea ori: n-am curaj. Rozaura e totul pentru mine. Dar nu știu cum să-i mărturisesc dragostea mea. Dacă atunci când suntem împreună, aș îndrăzni să-i spun un singur cuvânt despre sentimentele mele. Aș muri de roșie. V-ați hotărât atunci să suferiți mai departe în tăcere. Priella, dacă ți intră într-adevăr la mine, fă ce îți acum. Da. Du-te la barcă și dă ordin să se cânte canzoneta. Bine, domnule, mă supun porunții dumneavoastră. Eu am să mă ascund pe aici, pe undeva. Da, de ce să vă ascundeți? Ca să nu fiu văzut de nimeni. Curios fel de a iubi. Greu să mai găsești în ziua de astăzi un lătă ca senior, Florindo. -a -a. Da, da, da, mă duc, mă duc la vacă, Adevărat, surioară! serenada minunat. minunată! Îmi place să cred că a fost făcută pentru noi, Dar fiindcă nu văd prin partea locului pe nimeni care să o merite. Ce n-aș da să știu pentru care dintre noi două a fost făcută? Și cine e autorul? Vreun tânăr fermecat de frumusețea dumitale. Poate mai degrabă un admirator ascuns al calităților dumitale. Eu n-aș putea spune de la cine vine acest frumos dar. Signor Otavio pare îndrăgostit de mine, dar dacă el ar fi pus-o cânte, nu s-ar fi spis să o spun. Nici eu nu pot închipui cine-i autorul, Florindo. Ah, nu, nu, nu, nu poate fi. De mai multe ori am încercat să-i spun cu cuvânt de dragoste, dar întotdeauna a fost atarnic. Nu-l cred în stare de un sentiment cald de împire. Cumpa mea, Rozaura, Tu ești sufletul meu, Tu ești singura mea speranță, O, dacă ai ști cât te iubesc! Florinda, sunteți mulțumite. O, Brighea, sunt în culmea fericirii. A mers bine. Cum nu se putea mai bine? Da, dar vezi că signora Rozavra nu știe cine a făcut serenata. Nici nu vreau să știe. Sunt fericit că i-a plăcut. Dar nu mi-e ajuns, senorii. Dacă nu vreți să vă spuneți direct în față, dragoste, faceți-o măcar să înțeleagă că acest minunat dar, finit din partea dumneavoastră. Ferească Dumnezeu! Din potrivă, ca să nu bănuiască nimic, eu apuc pe aici. Mă plin puțin și intru în casă pe cealaltă ușă. Hai cu mine. Bine, merg unde îmi poftiți. Brighela, când iubești cu adevărat, nu fugi după plăcere și dragostea curată se miste în tăcere. Vine cineva, hai să fugim de aici să nu ne vad. Haide. Ce spui Arlechino? Frumos orașe, Veneția. În orice zi a anului, petrecerile se țin lanți. Uite acum, când răcoarea minunată a nopții te învie să mai respir puțin după dăgoarea din timpul zilei, ai ocazia să te desfeți ascultând minunate serenade, ca cea de adineală. Eu pe serenada asta nu dau doi bani. Nu? Și de ce mă rog? Nu, pentru că stomacului meu flămând îi plac serenadele în care se pomenește și de mâncare. <laughs> Păi privește la cele două signore de pe terasa de acolo. Le-am zărit la mele. Și cu toate că noaptele în vălui cu ei discrete, mi s-au părut frumoase. E, pentru dumneavoastră toate femeile sunt frumoase. Amintiți-vă de signora Cleonice din Roma, care vi se părea o stea... O stea pe care a întunecat-o norul plictiselii. Nu mai mi-aduce aminte. Faptul că cele două signore stau atâta vreme pe terasă, mă face să cred că nu sunt dintre cele mai retrase... Vreau să mă încerc norocul. Cu o singură condiție, să strecurați în patru vorbe zece minciuni. Ei, nu fiu obraznic. Nu confunda minciuna vulgară cu cuneascocirile mele de spirit. Aha. O, Arlechino, privește ce strălucitoare par cele două signori în bătaia lumii. Mai înainte de a intra în vorbă cu ele, aș dori să știu cine sunt. Dute la Han și-ntreabă pe vreunul neslujitor cine sunt, cum le cheamă și... Dacă sunt frumoase. Înzău, stăpâni, lăsați-vă de obiceiul ăsta să vă băcați nasul în treburile altora. lechina, nu mă supăra, că-i va dispinarea ta. bine, bine, bine, fac ce-mi Sunt curios dacă am reușești în seara asta noua aventură. Vezi scolo un bărbat care se plimbă, da? Iar la lumina lunii pare bine îmbrăcat Se intră ce prostie! De cine ți-e frică? Oh, ce prostie! nu mai vine. Nu știu nici cine sunt, nici cum să intru în vorbă cu ele, dar am să încerc. oh ce minunat ce Ce noapte splendidă și calmă! Oh, dar nu e de mirare că cerul și mai mult ca de obicei? într cât luminează două minunate stele. Vorbește de noi, Hai. fermecător, să ascultăm. Până și argintata raza lunii pălește, Alături de stălucirea celor doi doiaștri luminoși, apărut pe firmame. <laughs> sau eu nepun, Sau vreun întrăgostit? Dacă nu mi-ar fi teamă să fiu luați drept îndrăsneți, Aș putea să vă spun noapte bună. Din potrivă, ne onorează. Oh. Ați ieșit să vă bucurați de legoarea serii, în adevăr căldura din timpul zilei a fost înăbușitoare. E, profităm de această clipă de libertate e, pentru că părintele nostru este plecat de acasă. A, părintele domnilor voastre nu este norat. Nu, Signor? Cunoașteți pe tatăl nostru? Bun, e foarte bun prieten. Dacă nu este îngăduit, să știu. Unde s-a dus? La Patova, ca să vadă un bolnav. Ah, da. Sunt fete de doctor. Signorul doctor este o valoare. <gri> da, da, da, secolul nostru se mândrește cu un asemenea om. Asta depinde de bunătatea celor ce sunt îngăduitori cu dânsul. Dar, signore, trebuie să vă marturisim că, deși dumneavoastră ne cunoașteți atât de bine, noi nu știm cu cine avem cinstea să vorbim. Sunt un admirator al dumneavoastră. Al meu? Al meu? <gri> al... Uh... Uneia dintre dumneavoastră. Făceți-ne onoarea de a ne spune despre care din noi e vorba? Nu, nu, mi să țin ascunsă această taină. La timpul potrivit, mă voi explica. Să știi că o să ceară pe una dintre noi toată nevastă. Cerul știe care din noi va avea parte de asemenea mă? Nu nu de Sunt fetele uneoare! Sunt fetele care care Nu mă privește spune spunem cum le -i cheamă. Tatăl lor, este doctor, știu asta, Spunem numele lor. Pe una o cheamă Beatrice, pe cealaltă Rosaura. Mi-ajunge. <coughs> pe, senior, să mă iertați. Am dat un ordin servitorului meu. Dar, signore, dumneavoastră sunteți venețian? Nu, nu, sunt cavaler napolitan. Cavaler, cavaler napolitan. Cavaler napolitan, Din două vorbe, două minciuni. Și că întâmplări dator în cinistada ne cunoaște? Locuiesc în acest oraș, fără ca cineva să-mi cunoască numele de aproape un an. <fie> Abia seara am picat. De dată ce am sosit, ochii mei au fost fermecați de frumusețea signorii Rozaura și a signorii de -a. <fie> am stat mult timp la îndoială căreia să se închin dragostea mea, socotind că amândouă sunteți demne de ea. Până la urmă am fost, să mă declară. <fie> pentru cine? Pentru... <fie> <gutuia> Tocmai asta nu vă pot spune acum mm, Dacă îi se prinde punem mâna pe amândouă Dar de ce nu vreți să mărturiseți staina dumneavoastră? ce mă tem Mă tem ca inima celui pe care eu o iubesc Să nu aparțină altul Eu vă asigur că n-am nici un iub... Nici eu vă juge <gutuia> <gutuia> Două lucruri vacante V-a pus Dumnezeu mâna în cap eu. Pst. Pst. Pst. Pst. Cu toate acestea... Se fac serenade peste fereastra dumneavoastră. Vă jur pe onoarea mea că nu știm cine e autorul. ce e martor că nici eu nu știu cine a făcut-o. Aaa, da? Cred eu că nu știți. Dar ați fi curioase să aflați? Foarte curiozitate! <gălători> Suntem femei și e firesc să fim curioase. Oh, oh, oh, oh, da, bine, fie, am să scap de acest schimb. Serenada pe care ați ascultat-o cu atâta plăcere este o mică mărturie a dragostei pe care o nutresc pentru frumoasa mea. Oh, o, mântaia a ăsta la piroană. Și nu vreți să ne spuneți pentru care anume? A, nu, nu, nu, desigur. Ați ascultat serenada pe care am pus să vă Nu e la vorba întrâns, în ascuns și timi. E bine, eu sunt acela. Oh, Siniore, să ne spune măcar numele dumneavoastră. Bucuros! Don Hasdrubal, din casa marchizilor de Castel Oh, oh, oh. <coughs> Nu duce lipsă de nume. Să intrăm în casa Rozaura, să nu ne două femei ușoare. Ai dreptate, Beatrice, mai bine să fim prudente. Signoria voastră... Signora? Îngăduiți-ne să ne retragem. Oh, nu, nu, mă lipsiți pe o mare fericire. Cu altă ocazie ne vom bucura de prezența dumneavoastră. Signor marquis, noapte bună. Oh, oh. Signor Hasdrubal. Voi fi fericită să vă mai revăd? Signor! Signori? <laughs> Signor cavaler napolitan, vă sărut mâinile! Ce spui Arlechina, m-am ținut bine, nu? Eu nu știu cum naiba faceți să născociți atâtea năzdrăvănii și cum despuneți atâtea minciuni fără să vă încurcați. Prostule, astea nu sunt minciuni, sunt născociri de spirit. Sclipirea ale inteligenții mele vii. Cine vrea să se bucure de viață, trebuie să aibă îndrăzneală, iar ocaziile nu trebuie pierdute. Stăpune! Vino Dar veni mai repede la Veneția ta, că-ți mintitul ăsta o, mintit -o, o să-și lupă gâtul. Hei, ce văd? O altă femeie pe teras. Mm, mm, nu pare a fi mm, niciuna mm, din cele două dinainte. Acum că stăpânele mele se duc la culcare, pot să mai respir și eu puțin aer. Iată, uite, un bărbat se plimbă și mă privește. Ar fi timpul să lea norocul și peste mine. Ce-ar fi să încerc și eu? Oi fioare în stare să mint ca stăpânul meu? Mm -hmm. Uite că se apropie. Mă frumuseții! care și noaptea scântează și te îndrăgostește pe nevăzute. Dar cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt dom picar de Catalonia. Oh, Domnul este titlul de noblețe? Sunt îndrăgostit, sunt mort de dragul dumneavoastră. Ah, dar eu nici nu vă cunosc. Sunt un îndrăgostit sios și rușinos. Ah, Cum ne puteți vorbi în voi? Eu sunt obiată servitoare. Păi, servitoare? După ce căutam eu... Spune-mi, frumoasa mea servitorică, ai auzit acea canțonetă de adineoare? Desigur, seniore. Și știi cine a cântat-o? Eu nu, cu siguranță. Eu am cântat-o! Da! Da! Glasul părea de femeie! Da! Da! Da, da, da! da. Eu am insuțința să cânt pe toate glasurile. Notele mele ascuțite între cu două octave flautul. Era într-adevăr o foarte frumoasă canțonetă! <laughs> Da. De iubire! Eu am compus-o! Sunteți și poet? Da, am avut de că o muză. Oh. Și pentru cine v-ați dat atâta o mm, Pentru dumneata scumpă, oh. numai pentru dumneata! Dacă ar fi adevărat, ce mândră m-aș simți! O, oh, la crede-mă! Nu, ce jur pe toate titlurile bine de noblețe! Vă mulțumesc din toată inima, seniore. Frumoasa mea, ce vrei să fac pentru ochișorii dumitale frumoși? Columina! Ochișorii mei frumoși sunt trici că trebuie să vă părăsească. Nu, nu, nu, nu mă lipsi de luminoasa dumitale frunseței, care și noaptea scântează ca o... Columina! Dar nu lumina. mai pot sta. Mă cheamă stăpânele mele. Da, da, nu mă că o să ne mai vedem. Da, o să ne mai vedem. Signor domnule, domn Picar, noapte bună. Noapte bună. Și eu m-am ținut bine. Are dreptate proverbul că cine stă cu lupii, învață să urle. L-aș face de râs pe stăpânul meu dacă aș pleca din serviciul lui, fără să fi învățat să spun o mie de minciuni. Azi zi de dimineață, signor Florindo, care fericit de a serenat din anghii toată noaptea, se plimbă prin fața casei doctorului de vorbă cu credinciosul său, Brighella. Ascultă, Brighela, am auzit-o spunând al alteri, pe scumpa mea Rozaura, că dorește să aibă o dantelă de mătase. Cum târgul s-a deschis astăzi, aș dori să-i cumpăr această dantelă și să-i dăruiesc. Foarte bine! Și cu ocazia asta o să-i puteți mărturisi dragostea pe față, prin viu grai. Oh, nu vreau să ofer chiar eu dantela. Dragă, Brighela, dacă ții la mine, ascultă-mă și fă ce-ți spun eu. Da. În punga asta sunt zece galbeni. Așa. Cumpără 40 de coți din dantela cea mai fină. Mm -hmm. Nu te tocmi. plătește chiar zece filipini cotul. Dă-i da. ordine gustorului se o trimită Rozaurei. Așa? Dar spune să nu cumva să destăinuiască cine i-a trimis-o. Zece galbini aruncați în vânt. De ce? Pentru că Signora rozaura neștiind de la cine vine acest dar, nu o să bine nici recunoștință față de dumneavoastră. N-are a face. Cu timpul o să afle. Deocamdată vreau să o fac fericită fără a mă descoperi Da, dar de unde aveți dumneavoastră aceste zece galbeni? I-am strâns Bun, strângeți bine bani cu bani ca pe urmă să-i aruncați pe toți deodată pe fereastră Hai, Brighela, du-te iute și fă-mi plăcerea asta Astăzi este prima zi de bâlci și aș vrea să aibă dantelele înainte doar mesei. O fac împotriva voinții mele. Caută să fie frumoase Lăsați pe mine am să-ți fiu veșnic datorat. Dacă lângă acei zece galbeni ar avea și puțină minte, toată lumea ar fi a lui. Brigela! Da, da, da, mă duc, mă duc. Uite acolo terasa unde s adorata mea. Dacă ar apare acum. Cred că aș putea să îndrăznesc să-i spun un cuvânt. Ia spune de exemplu. Signora, vă iubesc din toată inima. Viața fără dumneavoastră e lipsită de sens. Sunteți sufletul meu, scumpo, ai milă de mine. <laughs> Dar ce Florindo? Vorbești de unul singur? Signor Otavio, oare m-o fi văzut? Prietene, ce sfide de frumoasa arhitectura a terasii de acolo! A, da, e într-adevăr frumoasă! Dar fi bun și spunem, dumneavoastră ești de sau portretist? Ce vrei să spui? Vreau să știu dacă ai venit așa ca să copiezi desenul terasei ori chipul frumos al stăpânilor casei nu, nu, nu, înțeleg ce vrei să spui Cred că mai ușor le poți face portretul în casă ha. Signore, eu văd de siringele și medicamentele mele Nu de pensule și portrete Eu sunt doctor, nu pictor Da? Mă rog Dar ascultă, dragă prietene Auzit-a ei dumneata, serenada ce s-a cântat aici, asta noapte? Eu mă cul de vreme, nu ascult, serenade. Și totuși ai fost văzut trecând pe aici, în timp ce se cânta în bar. Poate, o fi trecut din întâmplare, dar nu știu nimic. Eu am paciență, n-am iubite. Ah, mi se pare că se fustruieștești. Înclin să cred că el este autorul. Signor Otavio, te salut. Te rog, mai povesti o clipă. Îmi place să cred că mi prieten, prieten, așa că nu are rost să ne ascundem adevărul. Deși el nu-mi e greu să-mi dacă o iubești pe seniora Beatrice, dacă o iubești pe seniora Rosaura, aș fi fericit să te pot ajuta. Dacă însă o iubești pe seniora Beatrice, eu sunt gata să o cedez, dacă te preferă pe dumneata ta. Senior Otavio, nu mai insista. Eu învăț medicina și chirurgia. Nu mă țin de femei. Îmi dai voi să nu te cred. De multe ori te-am auzit oftând și trebuie să recunoști că după medicină nu se oftează. Dacă nu vrei să crezi, îmi pare foarte rău. Eu îți mai spun încă o dată că nu iubesc nicio femeie. Și că dacă mă uitam la terasa de acolo, ochii mi erau atrași de frumusețea desenului. Acum te rog să mă ierți, sluga dumitana. Nu mai încap îndoială, că este îndrăgostit. Și deoarece nu vrea să mă mărturisească, mă tem că iubește pe Beatrice. Dacă n-aș fi pierdut noaptea jucând cărți ca un mizerabil, l-aș fi urmărit pe Florindo și mi-aș fi risipit bănuielile. Voi deschide însă bine ochii, și voi afla eu adevărul. Cine deci nu fi seniorul ce ai din Han? Ce văd! Octavio! Levio, dragul meu! Suntem ești aici! Te-ai întors la Veneția? În am zilei de ieri! Cum te-ai îndura să părăsești Napoli, unde erai străpunz de sute de săgeri de dragoste? Cât de greu m nu atât de Napoli, cât mai ales de frumoasele napolitane, îndrăgostite de mine. Dar îndată ce am ajuns la Veneția, minunatele aventuri pe care le-am avut aici m-au făcut să uit clipele petrecute acolo. Felicitările mele, dragul meu. Totdeauna norocos sunt dragos. <laughs> Amorul nu e întotdeauna orb, iar cuceririle mele neobișnuite nu se datoresc norocului. Ci mai degrabă meritelor dumitarii bine Întocmai, <laughs> întocmai. Dar iei, spune, dragă prietene, cunoști bine Veneția, nu? A, mai mult sau mai puțin. Sunt aici de un an. Le cunoști pe cele două surori care locuiesc în casa de acolo? Să văd ce urmărește Nu, nu le cunosc Nu? Oh, Otavio, oh, sunt două fete foarte frumoase Pe una o cheamă Rozaura, pe cealaltă Beatrice Sunt fetele unui doctor Și amândouă sunt îndrăgostite de mine Amândouă? Da, amândouă Ți se pare curios? E, dar cum ai reușit să le dai gata atât de repede. No, de cum au văzut, au fost atât de impresionate că trecând peste orice rezervă, mi-au adresat cuvinte pline de dragoste. Să fiu adevărat? Mi-a fost de ajuns să le spun doar câteva cuvinte și amândouă mi-au declarat o pătimașă iubire. Cum amândouă? Da, amândouă. Gelozia mințile. Au insistat chiar să intru în casă. Te-a trept un casă. Da când era aproape seara, m-am hotărât să le ofer o minunată petrecere înainte de a mă despărți de ei. Ai pus să le fac o serenadă. Chiar așa? Cum știi și dumneata? Da, mi s-a spus. Acum cunosc autorul serenadei. Florindu avea dreptate. <laughs> Prietene, serenada n-a fost decât începutul minunatei petreceri de astă noapte <laughs> Bravo, signor Lelio, bravo! Ce alte ispreve mi-ai făcut? Coborând din barcă, am comandat un ospăț bogat și primind invitația celor două fete Am intrat în casă unde am petrecut cu ele toată noaptea Dragă prietene, nu vreau să te jignesc dar dându-mi seama că vrei să te amuzi pe socoteala mea, încetez de a mai crede tot ce mi-ai povestit. Cum? Ți se pare șaptea atât de neobișnuite încât să pui la îndoială cuvintele mele? Mi se pare foarte curios ca două fete atât de serioase și bine educate să profite de lipsa tatălui lor pentru a benchetui toată noaptea cu un străin. Mă rog. Ah, Iată-l pe Arlechino, servitorul meu. Întreabă-l și pe el să te convingi. Ar fi grav dacă ele au dat dovadă de o asemenea slăbiciune. Ascultă-l, unde am fost eu asta noapte? Să luați aer. N-am vorbit eu sub terasa de colo cu două signore? O, asta da, e adevărat. N-am pus eu să le cânte o serenadă? Până, dar și eu am cântat din gură canțoneta. Pe urmă nu le-am oferit o masă? O, o masă? Da, masă. Ma așa de chilo din casa signorii Rozaura ah, cea a signorii Beatrice. Da, da, da, de la signora Rozaura, de la signora Beatrice. Da, da. <laughs> și cât a durat acest minunat ospăț? Că a durat... până s-a terminat. Ai auzit, Tatalio? Iată spusele mele confirmate până în cele mai mici amănunte. Nu mai am nimic de spus. Te invidiez pentru norocul dumitare. Lăsând la o parte modestia, trebuie să-ți mărturisesc norocul ne a jucat un rol prea mare în această cucerire Nu? Nu, nu, nu. Dar ce anume? Nu vreau să fiu un leudărăs, dar oarecar merite pe care le-am. Da, asta e adevărat. Dumneata ești un băiat de viață cu maniere frumoase. La Napoli am avut prilejul să-ți admir calitățile, dar... Să dai gata două surori, așa, cât ai clipit din ochi, mi se pare prea, prea. Prietene, asta încă nu-i nimic, pe lângă ce o să mai fie. Mă dau bătut în fața calităților și norocului de vitale. Acum te rog să-mi dai voie să mă retrag. Trebuie să mă duc în cameră la mine să iau bani ca să ai fi ce am pierdut la cărți asta noapte. iesta e unde locuiești? În hanul acesta. Drage. Otavio, și eu locuiesc aici de ieri, dar nu te-am văzut până acum Am mâncat în oraș, și am jucat cărți toată noaptea <laughs> spune stai aici de atâta vreme și nu le cunoști pe cele două surori? Le cunosc din vedere, dar nu sunt prieten cu ele Nu vreau să mă descopăr Ascultă, Otavio, dacă ai ocazia să vorbești cu ele, să nu le destenuiești confidența pe care ți-am făcut-o Aceste lucruri sunt pentru noi o taină pe care nu ți-aș fi încredințat-o dacă nu ai fi prieten adevărat <laughs> Dragul meu. La revedere! Sluga de unitate! N-aș fi crezut vreodată că Rozaura și Beatrice să fie atât de ușurate ce? Stăpâne, dacă o să continuați, așa o să ne încurcăm. Nu fii prost! Ține-te după mine și să-ți dai nicio grijă. Mm, hai mai bine să facem așa. Când vreți să spuneți o minciună, o născocire să... de spirit, nătăreune. Mm, bine, bine. Când vreți să spuneți o născocire de spirit, făceți-mi și mie un semn ca să pot face față și eu mincio scocirilor dumneavoastră de spirit. harle no, Harlechino, o asta te-am încurcat nespus de mult. Mm, hai să facem așa. Când vreți să vă cânt în strună, să... să strănutați. E atât de greu să spui ca mine? No, mă zăpăcesc. Nu știu când trebuie să vorbesc și când să tac. Arlegino, privește măștile cele a două care ies din casa doctorului. Cine or fi? Fără-mi că sunt cele două surori cu care am stat de vorba asta noapte. Mm, prost obicei să-ți ascunzi fața. Siniorelor, nu este nevoie să vă ascundeți frumusețea cu aceste întunecate măști? Întrucât strălucirea ochilor dumneavoastră vă trădează din plin. Chiar și pe ea? Pentru moment m-am obligat să nu deosebesc calitățile unei suror de ale celeilalte Dar ea este servitoarea noastră Stăpâne, stăpâne până aici, nu vă amestecați întreburile mele Pst, ardei Signora, nu trebuie să mă condamnați dacă am confundat domă. Totuși razele ochilor colombinei produc asupra dumneavoastră aceeași impresie ca șai mei Signora, acum că vă pot vorbi nestingerit Vă voi spune că numai dumneavoastră sunteți aceia care vă bucurați de toată dragostea mea, singura care îmi stăpânit pe de întregul inima. Și dacă am vorbit la fel despre presupusa dumneavoastră soră, este pentru că pentru că a tras de fermecătorii dumneavoastră ochi, nici nu am privit-o cu atenție. Și ați putea să mă desebiți de sora mea cu toate că vormasca? Că mai încape vorbă, aș ține la dumneavoastră prea puțin dacă n-aș fi în stare să vă recunosc. Fiți bun și spuneți cine sunt eu. Sunteți, sunteți idolul meu Dar cum mă cheamă? Trebuie să ghicesc. Beatrice, oh! Beatrice ar fi geloasă cât de ușor am recunoscut, Rozaura mea văd că mă cunoște privește și-a scos masca O oh. Ce chip încântător, Arte nearătare s-o faci pe rica scoțându-și masca. Oare pot cu adevărat sigură de sentimentele dumneavoastră? Signora, Hasdrubal nu știe să mintă. Vă iubesc, vă ador, Și când nu-mi este îngăduit să vă văd, nu fac altceva decât să vă repet numele în gând, Și să vă laud frumusețea. Arlechino, spune și tu, nu-i adevărat? Nu, dar aș putea vedea și mutrișoara celeilalte Răspunde, Arlechino, nu-i adevărat? Ce? Mm. Da, ce? Nu, Da, e foarte adevărat Atunci, dacă mă iubiți atâta, de ce nu mi-ați mărturisit-o până acum? A, îți voi spune, scumpa mea Rozaura Tata, tata vrea să mă însoare la Napoli cu o fată din Palermo, da, dar eu nu puteam să o sufăr Și atunci am fugit, ca să nu fi silit să mă căsătoresc cu ea, ea I-am scris, adică, ferme cat de frumusețea dumitale Doresc să te iau de soție oh. Dar adeoi eram am primit oh. cu consimțământul lui Mă mir totuși că tatăl dumitale consimte să te însori cu fata unui doctor Și totuși este adevărat Da, signora, scrisoarea, scrisoarea am citit-o și eu Zestrea pe care tatăl meu poate să ofere Nu va fi potrivită cu strălucirea casei dumneavoastră? Signora, casa Casteldoro n-are nevoie de zestre toate bijuteriile, argintăria, aurăria pe care tatăl meu, ca un om strângător de adună de 20 de ani, îți vor fi puse la picioare mirea să mea bogată. Sunt tuluită și toate aceste minunății pe care mi le înfățișez, mă fac să mă tem că-ți ba joc de mine, ca să te distrezi. În viața mea n-am spus un adevăr mai mare ca acesta. De când mă știu, nu există om care să-mi poată reproșa o cât de mică minciună. <laughs> întreabă și pe servitorul meu. Iar ce? da, da signora, prin gura stăpânului meu vorbește însuși adevărul. Când voi putea spera să am vreo dovadă a adevărului despre care îmi vorbești? Intentate ce se va la Veneția, tatăl dumitale. Bine, am să văd dacă ții cu adevărat la mine. Ai să te convingi de sinceritatea mea. Aici parcă stă, signor doctor. Pentru cine ca o văite? signora! Asta e casa seniorului doctor Balanțone? Chiar asta pe cine cauți? Am ceva de predat seniorului Rosaura, fata lui. Eu sunt cea nume. Cine te trimite? Oh, sunt 40 de coți de dantele. Patronul mi-a spus că este pentru dumneavoastră. Dar nici lui, nici eu nu știu cine a cumpărat. Dacă e așa, poți să le iei înapoi. Eu nu primesc darul dacă nu știu cine mi le trimite. Am poruncă să vă las dantela. Fie ce o fi. Dacă nu vreți să le primiți pe stradă, am să bat ca să le duc în casă. să repet că nu le primesc nici în ruptul capului. Sunt plătite. Cu zece galbeni Cine ce mi le trimite? Nu știu pe onoarea mea Dacă e așa, nu le iau Signora Rozaura, sunt impresionat de delicatețea dumneavoastră Luați dantelele fără nicio grijă Deoarece le refuzați neștiind de la cine vine acest dar Măvă Silita vă spune că ele sunt o nensernată dovadă a dragostii mele Uziți, dumneavoastră le-a cumpărat e? Miletăruiți mie Da, signora, dar vreau să o fac fără a mă descoperi Pentru a nu încerca rușinea să vă ofer un lucru atât de neînsemnat Nu oh, ce bandit Primesc, primesc o nespusă bucurie atenția dumneavoastră Credeți-mă că aceste dantele sunt nespus de scumpe Tocmai doream să cumpăr și eu, dar nu așa de frumoase, signora Mai doriți ceva? Nu, no, mai ai decât să pleci da, mie nu-mi dați nimic Ba da, când nu mai vedea? Am înțeles, nu mai vede la sfântul, așteaptă dacă îmi dați voie, mă întorc în casă Dacă vă pot fi de folos cu ceva, vă însoțesc Pentru un moment, nu mm -hmm. Am ieșit mascată numai spre a vă vorbi Și a aflat cine este fericit aleasa inimii dumneavoastră Acum mă întorc în casă nespus de bucuroasă se mă iubești din tata inima, soțioara Soție, mea. Soție! Dacă ar putea fi adevărat. Aveți încredere în cuvântul meu. Timpul, timpul ne va dovedi. Signor Hastrubal. Signora. Cu voia dumneavoastră o să mă retrag. Colombina, Colombina, vino cu mine. Signora Razora, vine mai decât. Îngăduiți-mi să mai rămână o clipă. Bine, Colombina, vine. Mi se pare că ochișelul de acolo e cel cu care am vorbit azi noapte. Dar costumul nu pare a fi de cavaler. O să mă lămuresc eu curând. Stăpânii, stăpânii servitoare, că n-a intrat în casă. Hai! Și-a scos masculița. În privința mea nu e mai prejos ca dumneavoastră. Dacă poți profita, caută să-mi ca să ne lesnească intrarea în casa stăpânilor ei. Da, nu învățați mă vreo minciună. Te descurcă te singur. Signora! Dacă nu mă înșel, dumneavoastră sunteți cea de azi noapte. Sunt cea de azi noapte, cea de ieri și cea de acum 20 de ani. <laughs> Bravo, îmi place că ești glumeață. Eu sunt ala care azi noapte v-am înșirat vorbele alea frumoase. Signor <laughs> domn picaro. La ordinele dumneavoastră. Iertați-mă, dar nu pot să vă cred. Costumul pe care îl purtați nu pare a fi de cavaler. Cum? Mm, sunt cavaler, nobil, bogat și mare. Iar dacă nu credeți, întrebați pe acest prieten al meu. Sănătate! Mulțumesc! Mulțumesc! Stăpâne! Nu știu dacă ați observat, dar am strănutat. Eu nu pierde vremea, prostești. Vă rog, confirmați și dumneavoastră mescocitele mele de spirit. Și din ce loc sunteți dumneavoastră, senor? Sunt din Alma Cetatea Romii. <laughs> sunt rude cu cei mai însemnați cavaleri ai și am moșile în cele patru părți ale Romii. Ce? <laughs> Să vă fie de bine! Mulțumesc! Din cauza tabacului. Zău, stăpâne! Nici atâta serviciu nu-mi face ei, prea cogonate. Da ce, ale dumneavoastră, parcă sunt mai turtite. <laughs> Seniorul Marchis, pentru că o iubește pe până mea, i-a da. făcut un dar? Da. Dacă și dumneavoastră m-ați ați face da. la fel. Da, depărungă, fetițo. Tu te îmbâlți, ia ce-ți place, iar eu plătesc. Poți cumpăra până la jumătate de milion. Senior Domn Picaru, asta e prea-prea. Am plecat? Da, <laughs> Ți-am spus eu că ești prost? Am vrut să vă imit pe dumneavoastră Haide, haide, urmează-mă De-abia aștept să mă întâlnesc cu Otaviu Ca să-i povestesc această nouă aventură Da, și cu ceva înflorituri pe deasupra Povestirea aventurilor de iubire Nu poate da farmec fără puține fantezie atunci, trăiască fantezia! Fantezia Dintr-o gondolă coboară signor Pantaloni, tatălui Lelio și doctorul Balanzoni. După o călătorie lungă și obositoare, bucuria întoarcerea acasă, îl face pe signor doctor Balanțoni să exclame. Slavă Domnului Că am ajuns cu bine De la Mila la Veneția Nu se poate veni mai uite de cum am venit Pentru mine a fost o călătorie Cât se poate de fericită. În primul rând Am fost la Padova Unde pe trei vizite am luat 10 galve Azi noapte am fost ospătat În Casa Dumitale Dumnezei oh, bără, bără. Dar mai mult decât Aceste mici satisfacții Căsătoria pe care am încheiat-o Între signorul Elio și fiica mea Rosau Ora, îmi umple inima de bucurie și mângâiere. Iată prietenia noastră de atâția ani Încununată prin această înrodire scumpă nouă Așa, dar când crezi că poate ajunge la Veneția fiul Dumitale? După ultima scrisoare pe care mi-a trimis-o de la Roma Ar însemna să fie aici, azi sau mâine? Dar ia spune, dragă prietene E un tânăr arătos? O să poată fi mulțumită fica mea cu el? Eu, la drept vorbind nu l-am văzut de 20 de ani Cum? Da, că pe când avea 10 ani, l-am trimis la Napoli, la un frate al meu cu care făceam comerț împreună Așa că dacă l-ai vedea, nu l-ai cunoaște? <laughs> N-ar fi de mirare <laughs> <laughs> Pentru că a plecat de o șchioapă. Dar din cele auzit despre el, e un tânăr cu multă judecată Chipeși la înfățișare? și prinde duh. Mă bucur, mă bucur. Dar și mai mulțumită să fie fata mea. Că de mă înșel mi se pare că văd în ochii. Ei o mare dorință de a se căsători. Mai toate fetele au această dorință de a se mărita. Unele pentru a o duce mai bine ca în casa părintească, altele pentru a fi mai libere, altele ca să nu doară singure. <gâng> Toate abia așteaptă să se mărite Signor pantalone, vă mulțumesc că m-ai adus până acasă cu gondola de <gâng> Acum dăm voie să mă retrag Sługa divitale. A <gătă> Dar ce scandal se aude? <gătă> Senioare, nu să mai anunță de dumneavoastră. N-ai decât să nu mai umbli. Aștept să mi plătiți. S-am dat un galben, ce mai vrei? Mamie de dumneavoastră că nu voi roșine, să am dați un galben și de la Napoli până la Veneția. Baxișul este o favare, nu o obligație. Și de căți am dat un galben, ți-a făcut un mare hatăr. Pai, din bacșișul trei, de la Napoli până aici m-am așteptat la cel puțin 3 galbe. Cavalerul să vine de la Napoli. Te-comenești că l-a văzut pe băiatul meu. Oră galbenă, oră o cămățeală bună. Dacă că n-am fi la venit, ea v-aș eu ce sunt birjeare naboritare. Hai de și nu mă bată la cap. Păi de cu ce te unde-i servești, păi ne eu. Nu fi ăsta băiatul meu? să iau pe departe, să nu fac vreo greșeală. Hm. Preilustre, iertați-mă, drăzneala, dumneavoastră veniți de la Napoli? Da, de la Napoli. La Napoli eu am o mulțime de prieteni. Mă rog. Sunt în corespondență cu mulți nobili iar dacă luminăția voastră ar fi vreunul dintre ei, aș fi fericit să vă pot fi de folos. Eu sunt Contele de Ancora și vă stau la dispoziție. Am screntit-o. Nu e fiul meu. Mă rog. Să-mi fie iertată, preiluște, senior conte, îndrăzneala. L-ați cunoscut la Napoli pe oarecare signor Lelio dei Bisoniozii? Lelio? Da? Oh, da. L-am cunoscut foarte bine, da? îmi era chiar foarte bun prieten, da? un tânăr într-adevăr fermecător, da? plin de spirit, iubit de toată lumea da? și în special de femei. Da? <laughs> Într-un da? cuvânt este idolul Napoli, oh. dar ce este mai interesant este că are o inimă deschisă și sinceră încât da? este cu neputință să spună da? cea mai mică minciună. Da? Da. Siniore! Mă faceți fericit cu aceste vești bune Mă rog Îmi vine să plâng de bucurie A, senior Otavio, ce surpriză plăcută să te întâlnesc Senioare, sunt fericit să împart cu dumneata marea bucurie Ce anume, senor Otavio, te face să te bucuri împreună cu mine? Sosirea fiului dumitale A sosit? Unde e? Bravo, asta-i bună Păi, senor Lelio, e aici, în pața dumitale <hih> Tata a făcut-o alată. Cum? Con... Uh. Signor conte de Ancora? <laughs> Con... Dragă tată Te-am recunoscut Tocmai observam efectele asupra iar Iartă-mă, te Iartă mă la picioarele dumitale cerându-ți iertare pentru această mică glumă no, Vino, vino mi cu acest scumpul meu copil Iată e atâta vreme de când te doresc și oftez după tine Stai să te sărut scumpul meu, Lelio Da, bagătă de seamă. Nici în glumă să nu mai spui asemnea ne adevărul. Da. Tată, crede că este prima minciune pe care am spus în viața mea e, e, Să mergem acasă, să-ți spun lucruri mari Senior Otavio, te salut Sluga dumită No, Drăguțul de Lelio, ia uitați-vă ce mai băiat Ia uitați-vă ce mândrese de om Tată Ce să și cu dragul asta de tată Otavio Dragă Otavio, înainte de a pleca, trebuie să-ți împărtășesc un secret Azi am invitat în bălci pe cele două surori Au venit mascate special ca să mă caute și le-am tratat cu vin dulce Îți fac această confidență, care sper să rămână între noi Otavio, te las cu bine Sunt din ce în ce mai uimit de ușurința acestor două fete Îmi apar într-o lumină cu totul nou În absența tatălui lor și-au permis tot felul de libertăți dar chiar de-atâta nu le-aș fi crezut în stare. Servitorul dumii tale, pe signor Tavio. Ah, iată-l pe sărmanul lor, părinte. Frumosul cinstesc copilele sale. Noroc că, difuzându-mi mâna Beatricei, m-a scăpat de pacostea unui soține credincioase. Signor Tavio, țin să vă anunț că am maritat pe fica mea, Rosaura. Mă bucur spus de mult. Știu că dar norocul peste ginere. Acum, că am de maritat pe Beatrice. N-are să-ți fie prea greu să găsești și pentru Beatrice un soț. Știu și eu că o mulțime de tine se bat ca să-mi fie ginere. Pentru că nu le am decât pe astea două fete. Și la moartea mea totul o să fie al lor. Cum însă, dumneavoastră, signor Otavio, ați dat semne de atâtea ori că vi s-au prins călcâile după Beatrice, mă gândesc să vă dau mai degrabă dumneavoastră decât altuia. Două vrei dumneata. Eu nu mai sunt dispus o iau. Nu vorbiți cu prea mult dispreț, signor! Beatrice nu e o fată de cercetor! Evada unui gentil om, dar prin purtarea asta nu dă dovadă că ține seama de acest lucru. Dar cum vorbiți așa, signoră, Tavio? Vorbesc și știu ce spun. Ar trebui să tac, însă dragostea înfocată pe care am avut-o pentru signora Beatrice și pe care nu pot să mă scot încă din inimă, precum și buna prietenie ce o am pentru dumneata, mă obligă să doc totul pe față. Fetele dumitale, tale, asta noapte, după ce au ascultat cu plăcere o serenadă, au invitat în casă pe un necunoscut mâncând și petrecând cu dânsul toată noaptea. Dar fetele mele nu sunt în stare de asemenea. Facă. Da? Vom vedea dacă sunt ori în stare. Dacă iei lucrurile pe care ți le-am spus drept bune, eu sunt un prieten care ți-a deschis ochii. Dacă le iei anapoda, atunci sunt omul care în orice fel va ști să dea seama de cuvintele sale. Te salut, signor doctor! Vai de mine și de mine! Biata mea reputație, asta e o suferință pe care nici Hipocrate și nici Galenus nu mă învață cum să o lecuesc. Am să găsesc un sistem de medicină morală care să mă învețe să taie răul din rădăcină. Totul este să iau din pripă să nu las răul să se întindă. Principii obsta, obsta medicina seromedicin Fiiiile aflate de la signor Lotavio l-au supărat într-atât pe dr. Balanzoni, încât a înăvălit ca o furtună în casă hotărât să pedepsească aspru purtarea ușuratică a fetelor sale. Și acum casa doctorului este într-o mare oh, Si sigur... Sipetele doctorului se amestecă cu plânsul fetele, cu intervențiile împăcitoare ale colombine. dar mai ales cu lamentările signorului Florindo, care nu știe cum se ia ai sale rozaură. Aici, în casa asta noapte, n-a intrat nimeni. Știu, sigur că fetelor mele s-a făcut o serenată. <gâng> Tata drag, cred că oricare fete cinstite este îngătuie să ascultă o serenată de dragoste, fără ca o ei să aibă ceva de suferit. Da? Dar cum o coroarea cu unui fete care primește un om străin în casă și benchitrește până toată moaptea? Nu, nu, Signor nu! Signor Florindo nu mai insista! Signor Otavio mi a împărtășit toate acestea și susține că poate dovede adevărul. Signor Otavio minte! O să-l găsim și îl vom sili să se explice. Sunt sigur că veți dovedi că totul a fost o născuăciră. Pia ta, signora Rozaur, a leșinat! -o. Oh, repede, repede! Aduceți puțin sfirtul de Melissa! Dacă ați vedea cum îi bate inima, ar trebui să-i se ia puțin sânge! Sânge! Signor Florindo, pipă-i pulsul și dacă ți se pare că are nevoie să-i se ia sânge, înțeapă-i vâna! Eu mă duc să iau sfirtul de Melissa! Columbina, tu du-te și adu tot ce trebuie pentru a lua sânge! Mă duc îndată, dar vă rog din suflet să nu mi lăsați singura! Sunt numai eu cu ea. Nu mă vede nimeni. Pot să-i ating frumoasa ai mână. Da, scumpă. Am să-ți iau pulsul. Ce frumoasă e, deși leșinată. Ah, pulsul ei. vai, uai, mă. Ah, Asta-i bună! Signor Florindor, leșina și din al lui. Cum s-ar zice, doctorul ține de urât bolnavei. Nu și-a venit încă în fie? Limit, fie rog! le și naște dumneavoastră lui. Da, ce -i istoria asta? Iute, iute, trebuie să le dăm ajutor. Ia tu spiritul ăsta și de el pe la nasul saurei. Eu am să vă de băiat. Uite, uite că seniora se mișcă. Și Floridă se trezește. Parcă s-au înțeles. Vai! Sunt? Așa, așa, fetițo, fă-ți curge, nu-i nimic, nimic. Oh. de mine ce-am făcut Dar ce-a fost asta, Florindo, ce-ai avut? Signor doctor, nu știu nicio, vă rog să mă iertați Dați-mi voie să mă retrag ha, să spun drept, am impresia că s-a cam scărtit Curaj, siniora, curaj, oh. fiți veselă Vai, tată, dragă, te rog foarte mult Copila mulți. mea nu-ți mai face sânge rău. Mi s-au oh. dat asigurări că nu este nimic adevărat de tot ceea ce s-a spus despre tine îmi place să cred că a fost o calomnie, o născocire, o să lămurim noi toate. Bine, tată Dar cine a fost în stare să născocească asemenea neadevăruri, dăunătoare reputații noastre? Signor Otavio, dar nu nicio grija, am să-l găsesc și am să-i cer s-o goteală. Stați, mă duc eu să-l caut, am să-l aduc aici și o să-l să, să spună că nu e adevărat. Du te Colombina, și dacă-l găsești, spune că vreau să-i vorbesc eu. Îl aduc aici, pe sus. Ai făcut să sufăr, tatăl? Lasă, lasă, lasă O să înlecuim noi durerea cu o mare bucurie Află, dragă, Rosaura Că te am măritat O cine m-ai măritat? Băiatul siorului Pantalo tată drag, dacă ții la mine Te rog, cruță mă pentru momentul de această nenorocire Înainte de să răspunzi, răspunde, aș vrea să știu pentru ce Află, tată, drag cum un cavaler de neam mare și putre de bogat Vrea să mă ia de soție o, Îmi bagă de să nu fie prin excroc Ia, spune-mi cum îl cheamă pe acest nobil, senior? signor? Signor Marquis Hansdrva din Casa de Castel Toro! Mai să fie <gântu -i> fata mea cu un marquis. <gântu -i> e sigură că vrea să te ia dinevastră? Mi-a spus-o categoric. Dacă e așa, dacă e așa, am să fac tot posibilul să-ți asigur fericirea. <gântu -i> Da, da, nu, e adevărat ce spune Rozaura! Beatrice, da de unde ai mai apărut? Am auzit de dincolo totul. Nu e adevărat că marchizul Hasdrubal s-a declarat oh. pentru ea? Dumnealui o iubește pe una din noi oh. și fără am face prea mari iluzii, am motive să cred că mă preferă pe mine. Și da, mai și istoria asta. Pe ce ți temi din ta speranțele, signora Beatrice? Pe ce ți le întemeiești și dumneata, signora Rozaura? Totul dragă, eu vorbesc pentru ca motivele mele. Iar eu te rog să crezi că știu ce vorbesc. Apoi, <laughs> <că> știu ce <laughs> știu asta e, e, e cea mai cazlimb, veste de pe lume. He, he, he, he, he, he, he, he. Acum ascultați vă și pe mine. Dacă signor marchis va vorbi cu mine, am să aflu întrucât ceea ce mi-a spus este adevărat și care dintre voi este aleasa lui. Dacă îmi o fi o după cum cred, o să am tot repede o să spun, fără să vă supărați niciuna nici alta, că sunteţi amândouă niște înzbictiri. Uh! De ce te bazezi, dumneata, Signora, când pretinzi că Signorul Marchis s-ar fi declarat pentru dumneata? Pe ce mă bazezi eu? Nu dă greș. Dar nu sunt obligată să spun dumitale totul. La urma urmilor mi-a spus și mie ce a spus și dumitale. Lasă ca să vedem noi. Hai să-mi o plătesc, urleară! Oh, yeah! O sunt de una că sunt același ca noi nu avem loc. dacă n-ai fi fost uneata și fost măritată de treia și mai bine. Și cine m-au cerut? Dar tata n-a vrut să o supere pe cea mai mare. Singur cine știe ce pretendențe ai avut printre alți pe stimabilul signor Otavio, care a scosit toate netremiciile pe care le-a spus tata despre noi. Otavio le-a nescosit? Chiar acum i a spus tata. Nemernicul, dacă mi-o cădea în mână are să vadă. săvad el. Oh, meritat să fie omorut. Minioarele, signora Tavi, să va spune bună ziua. Ah. Vine aici, mm. în fața dumneavoastră, încurcat și copleșit de rușine. Dumneata, signore, umbre cu minciuni. Ești un mincinos? Signorilor, cel care umbre cu minciuni, mincinosul nu sunt eu. Cine a spus, tati că mi s-a făcut o serenadă? Eu i-am spus, dar totuși. Cine a spus că am primit noaptea o străin în casă? Eu te-am aflat că. Ești un mincinos, e o minciună. A fost că lerion. Ai spus dumneata sau nu că am fost pe terasă? Nu, da, signorilor, ascultați. -mă. Ai spus sau da, nu că străinul acela ne-a oferit un ospăț? Am spus pentru că el însuși. Ești un mincinos? Nu mai cu minciuni. <laughs> Ofitim, în loc să mă asculte, îmi trântesc amândouă uși în nas. <laughs> Colombina! Colombina, te rog să-mi iei apărare. Du-te la stăpânire de și spune-le că dacă o să mă asculte, o să fie mulțumite. Și cum credeți că o să vă puteți dezvinovăți? Pot spune mulțime de lucruri și numai adevăruri. Ascultă. -mi. Ascultă -mi și judecă și tu, dacă am sau nu dreptate. Una și cu una fac două. Dumneavoastră i-ați spus tăpânului că străinul a intrat în casa noastră? Dar dacă am. Dumneavoastră a ați spus că ne-a dat o masă? Da, a astea... spus, spus? Da, spus. Păi dacă e așa umblați cu minciuni și sunteți un mincinos. Și servitoare își bate joc de mine. Există, din păcate, un mincinos, dar cu toate că nu sunt eu acela, nu pot să mă dezvinovățesc. Cum să obțin iertarea Beatricei și mai ales cum să l împapte doctor? Iată-l că vine. Merit pe bună dreptate reproșurile sale. <coughs> oh, ce este, signor Otavio? Ce căutați aici, în casa mea? Signor doctor, sluga dumii <coughs> Care va să zic că mi-ați înșurat la uscat? Tot ceea ce am spus n-au fost născoșirile mele, dar prea ușor am crezut și prea degrab am repetat tot ceea ce mi-a fost povestit de un mincinos. Și ăla? Leleu Bizonioz! Băiatul cu chiar el! A venit la veniție? A sosit ieri spre nenorocirea mea. Sunt complet irit. Dar cum a fost ăsta în stare, într-un timp atât de scurt, să scornească atâtea minciuni pe sucotea la mele? Știe că eu sunt tatăl lor? Cred că da. Ne merg cu Așa înțelegem se cu ele? Nu, eu mai dau peru sau de nevastă. Senior, doctor, îmi pare rău de ce am făcut. Și mi pare foarte rău, dar nu mă lipsi de bunăvoința domnului Italiei. Voi lipsi de prietenia. Nu uitați că mi-ați oferit-o pe signora Beatrice! Nu uitați că mi-ați refuzat. Acum vă implor să mi-o dați. O să mai vorbim. Vă rog, vă rog foarte mult, dați-mi consimțământul. O să mă mai gândesc. Da, eu vă cer fata și nu am să vă pitisesc pentru zestre. Lăsați. Lăsați. Mai vorbim noi. Eu mă duc am treabă. Sluga de Italiei, signor nu pasă de zestre. Din moment și voi fi sigur de Beatrice. Și ah, greu e să fii sigur. Femeile sunt mai statornice în ură decât în iubire. În acest timp, signor Lelio s-a instalat în confortabila locuința tatălui său, signor Pantalone. Acesta nu a reușit până acum să împărtășească fiului său Marea Veste, dar se pregătește să o facă în clipa aceasta. Dragul meu, Lelio! Vreau să vorbesc Tată, dragă, te ascult cu larea minte Dragul meu, tu ești singurul moștenitor al neamului nostru Trebuie să ne gândim la păstrarea neamului și a familiei Așa încât, ce să mai lungim vorba, vreau să te însor Tată, la asta m-am gândit și eu Da? Dar am ceva în vedere, dar vom vorbi la timpul potrivi Nu, nu, nu, în vremurile de azi, tineretul, când e vorba de însurătoare Nu se gândește decât la satisfacerea capriciilor Tranzacțiile de soiul ăsta trebuie lăsate pe seama părinților Bine, da. Ei aranjează lucrurile mai cu judecată Și mai târziu le sunt recunoscători Firește că întotdeauna voi asculta de sfaturile dumii tale. Bravo. Bravo! Dacă e așa, fiule... Află că te-am și însurat. Cum? <gânt> Chiar azi de dimineață am stabilit contractul căsătorii T Tata, cum puteți să-l stabilești fără mine? Pentru că mi s-a prezentat o ocazie fericită bine, tata, O fată da, cu minte, cu zestre frumoasă Fica unui boloniez respectabil stabilit la Veneția Ce, Fata bon. e și frumoasă și de duh Ce vrei mai mult? L-am prins pe tasul cu vorba și a s-a și încheiat Tată, dragă, iartă-mă, e adevărat că părinții se gândesc la fericirea copiilor, dar copiii trebuie să trăiască în casă cu nevestele lor și poate că au și ei ceva de spus. Fiul meu, ăsta e sentimentul de supunere de care mi-ai vorbit până acum? E, măcar A... să o văd cum arată. Ai să o vezi când o să-i contractul? Așa obișnuia bătrâne, așa am făcut și eu și am făcut bine. Sunt tată și gata Acum e momentul să ne scoțesc ceva Ce ai de spus? Baie, tată dragă, în genunchi îți cer iertare Am greșit, dar nu puteam face altfel Ce greșeală? Vorbește Îți cer iertare cu lacrimi în ochi Haide, vorbește odată La Napoli m-am însurat Ce că... Nu mi-o spui, ne. niciodată nu mi-ai scris nimic, Aaaa, ai merita să te izgonesc, dar mi-ași drag, tu ești singurul meu copil e, și cum poți n-ai făcut nu mai poate fi îndreptată. Scoală-te! E... Dacă Nora o fi de rangul nostru și dacă o să-mi placă, poate că am să o accept Dar dacă mi te-ai însura cu vreune isprevită? Tatăl dragă, dar e o fate cât se poate de cinstită De ce condiție? E fata unui cavaler din Napoli Ah, zestre E foarte bogată Fo Bravo, Signor Lelio. Faci o partidă ca asta și mie nu-mi spui nimic Bine, Sau ce-a fost frică să nu mă opun Doar nu-s nebun Dar de ce să nu-mi spui nimic? Bine, pentru că... Pentru că am făcut nu-am pripă și... Ce înțelegi prin nuntă în pripă? Am fost surprins de tatăl fetii în odaie la Ai, Și ce căutai, mă rog, în odaia fetii? Nebunile, dragoste. Aha, aha, aha. Nu știi cum e tinerețea. Da, da, da. <coughs> Nenoroci e... e acum gata. Gata. te S-a terminat. -a <coughs> e cum, cum, cum, cum îi ia pe Brizei, da? Da, pe tațu. Domn Policarp A, Și mai cum? Domn Policarp Da. <laughs> fata e tânără? E așa, de vârstă mea Și cum te împrietenii cu ea? Vila ei era lângă noastră A, Și ta te-a găsit în odaia ei? Da, da, da Ne-a găsit singuri, singurei U, ziua sau noaptea? E? Pe când se îngâna ziua cu noaptea Și tu te-ai lăsat să te prindă, putea să te omoare păi Nu, nu m-am ascuns într-un dulap Pe păi atunci cum te-a găsit? A, m -a, m -a, ceasul meu cu o sonerie a, a sunat Iar tatăl fetii a intrat la bănuială -a, -a. Da, Și-a întrebat-o de la cine are ea acel ceas cu o sonerie ea? Ea a spus îndată că are de la o verișoară a, da, a, da, a, da. E, Și cine e verișoara asta e? e ducesa Matilda a. Fata prințului Astolfo Sora Contelui Argante, supraintendentul vânătorilor regali. Baby. Merea da, asta, asta, ta are lude de da, da, da, da, e din marea, în opinie Da, da, da, da. E, e, Și pe urmă? Pe, pe urmă, a, pe urmă Bătrânul a vrut să vadă ceasul Ei, da. Ei și cum a fost? Atunci a venit Brizeida Aha. A întredeschis ușa dulapului da, da, da, da, da, Și da, da, da. a cerut în șoaptă ceasul mm, Bun, și tu i-l-ai dat și gata Nu, nu, nu Pentru că scoțând din buzunar Lanțul s-a încurcat între și Unui pistol pe Ei. care le aveam încărcat și pistolul e, a luat și, și nu te-ai rănit? Nu, nu, n am pățit nimic e, e, Și pe urmă? A, o, bine, pe urmă, pe urmă, mare tărăboi a, De socrul meu a chemat pe toți servitorii Și te-au găsit? Îl ba bine că nu Îmi inima <laughs> Și ce ți-au făcut? Eu atunci am pus mâna pe spadă Și ei au rupt cu toții la fugă Da, da, că te omorau <laughs> Am o spadă care nu se teme de nimeni Parcă mi-ai povesti un roman de aventuri Și totuși îți povestesc... Că... Purul adevăr Și cum s-a însprevit povestea? Da, să a meu a reclamat cazul judecătorilor A venit un capitan cu câțiva soldați m a obligat să mă cunun cu fata Și drept pedeapsă M-au silit să primesc 20.000 de de scuz dot Asta este poate pentru prima oară, când un rău se termină cu bine Desfit pe orice gazetar din lume să născocească un fapt atât de bine eticruit Și de ce nu ți-ai adus cu tine și nevasta la Veneția? E însărcinată în șase luni E și însărcinată în șase luni ei, da, știu că mi-ai făcut-o. De ce, e, Pe bună dreptate. Socrutul o să spună că ai un tată nicioprit, care n-a fost în stare să-i scrie măcar un rând că se bucură de căsătoria fiului său. A, da, A, da, da, da. da. da. s-ar vreau să-i scriu numai decât. Vreau mai ales să-i spun... Să ai grijă de normea și da. mai ales de pruncul care o să se nască. Ele da, da, da, da. fiind rodul fiului meu, iese și trup din trupul meu. Mă duc repede. Da, da, da. Dar am uitat cum îi mai spune domnul Podicar. Mai spune o dată, dragă băiete. Și eu am uitat. Cine? Domn Poligarp? Ah, da, domn Poligarp, carciofolii carciofoli. Carciofolii? Carciofoli. No, Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. parcă mi-ai spus altfel Nu, ah, Mi-am adus aminte Ai spus dom Policarp dalbacava. Ah, da, da, da, da Nu, carciofoli e numele Aha. Albacava e moșia Aha ah, cheamă și într-un fel și într-altul -alt da, da, da, da, da, da, da, da Am priceput Mă duc să-i scriu Să mi a la Venezia. Pe scumpa mea noră Da, da Abia aștept să-l văd, abia aștept să, o ved, abia aștept să pe Singura speranță și singurul sprijin al neamului meu, cântecul, al bătrânecelor, biecului domn pantalone. Oh, prin câte a trebuit să trec ca să poți scăpa de căsătoria cu fata asta din Bolonia pe care mi-o propunea tata. No. Când o fi să fac nebunia, să mă lec cu lanțul căsătoriei, nu voi lua o altă mireasă decât pe rozaura. Rețeaua de minciuni pe care Lelio o țese cu o uluitoare repeziciune tulbură din ce în ce mai mult viața liniștită a celor două familii. Rând pe rând, doctorul, fetele lui, signor Pantalone, ca victime mincinoaselor lui Urze. Dar cel mai nefericit este signor Florindo, care își vede primejduită iubirea sa pentru Rosaura. Vrighela, sunt disperat. De ce? Am auzit că senior doctor Balanzoni vrea să o mărite pe signora Rozaura cu un marches napolitan. Dacă e așa, trebuie să-i vorbi și să vă destainuiți iubirea. Da, Vrighela. Am compus un sonet în care îi destainuiesc Rozaurei secretul meu. Ei, iar umblați cu poezii. Sonetul e destul de clar ca să mă fac înțeles. Dacă e clar și signor ar va pricepe, poate folosește și sonetul. L-aș putea auzi și eu. Da. Sonet... Stăpâna vieții mele, iubita mea curată, mult sufăr în tăcere cu drag gândind la tine, iar teama de a te pierde rozaura adorată, minneacă o ochii în lacămi și pieptul în suspire, eu nu sunt de neamare, n-am nume bogății. Averea ființei mele umilei doar credința. Iar barca vieții mele pe valul larg al lumii Își are pânză cinstea, iar cârmă iscusința Născut-v-am sub cerul Lombardiei Norocul sub dulcea ta privire mă duce nemcetat. Tăcerii mele astăzi cuvintele iau locul Iubirea aici mă ține în preajma ta legat Rozaura mea scumpă îmi acum acum focul și poate al meu nume îl vea afla vreodată uh, uh, uh. Ce zici, Brighela? Uh, e frumos, dar nu spune nimic Cum nu spune nimic? Da. Nu vorbește clar despre mine și apoi versul Norocul sub dulcea ta privire mă duce neîncetat. Nu spune precis că sunt eu? Da, dar poate să fie și altul Lasă-mă, Brighela, ești prea mofturos Sănetul e clar și Rozaura o să-l înțeleagă. Dacă o să-i îl dați dumneavoastră, o să priceapă mai bine. Nu vreau să-l dau eu. Da atunci cum vreți să faceți? El arunc pe terasă. Uite așa. Prighela, mi se pare că aud pe cineva venind pe terasă. Să stăm aici să vedem ce se va întâmpla. Ba din potrivă, să fugim. Vino cu mine. Când o să vorbească o să fie prea târziu. Parcă am văzut că zic ceva pe terasă. Uite o bucată de hârtie! Ce-o fi scris? T... O... SO... N... E... T... -halt. Sonet. Ah! E un sonet! Seniola Rodaura, a venit repede! Cineva a aruncat un sonet pe terasă. Un sonet? nu exact mi citesc! Sonetul acest are unele expresii care mă surprind. Signora Rozaura, priviți jos în strada de signorul Marches Hasdrubal. Oh. Signora Rozaura, permiteți-mi să vă salut? Oh, Iertați-mă, signor Marches, nu v-am văzut. V-am zărit citind ceva cu multă atenție. Despre ce este vorba? Ah, am să vă spun. Colombina a găsit în întâmplare acest sonet pe terasă, mi l-a dat și... Acum aflu că mi-este adresat. Știți cine vi l a făcut? Nu, nu este semnat. Dar cunoașteți scrisul? Nu, nici scrisul. Și nu vă trece prin gând cine de l a făcut? Cu asta am bat capul și nu de deloc. Este frumos? Mi se pare încântător. Nu este un sonet de iubire? Ba da, o, sigur, vorbește de iubire. Un îndrăgostit care îmi scrie cu multă duioșie. Și vă mai îndoiți cine este autorul? Nu-mi pot închipui deloc. Este opera muzei mele. Da? Dar sunt anumite versuri pe care nu le înțeleg. Cum nu vorbește sonetul de o inimă care te adoră? Ascultă câteva versuri și să-mi spui dacă sonetul e al dumneavoastră. Stăpâna vieții mele, oh. <laughs> da. iubita mea curată, mult sufăr în tăcere, cu drag în din latin. Da, ia-mi eu, ia-mi fără îndoială Stăpâna vieții mele, iubita mea curată Muzică, la Da, nu da, da, știu, ce de <laughs> afară da. Mai departe Dar da. da. teama de a te pierde rozaura adorată, Minea cu ochii în lacrim și pieptul în suspine Ce vrei să înțelegi prin asta? Obiștuita celozia îndrăgostiților Eu nu am stat de vorbă cu tată dumitale Nu ești în ca mea Mă tot îndoiesc și îndoindu-mă plâng Signor marchiz, explică-mi, te rog, aceste patru versuri admirabile. Eu nu sunt de neam mare, n-am nume, bogății. Averea ființii mele umile doar credința. iar barca vieții mele pe valul larg al lumii și are pânză cinstă, iar cârmă scusința. Aici am cam încurcat-o. Al este acest frumos onet? Da, signora, al mieu este. Acum, convins fiind de sentimentele dumitale sincere, am decis să-ți spun tot adevărul. Nu sunt bogat. Am o stare de mijloc și exercitând la Napoli onorabilă profesiune de negustor, adevărul este că istețimea este singura mea laudă. Mă surprinde mărturisirea pe care mi-o faci. Ar trebui să te gonezi de aici, în trecut te-am mi dovedit mincinos. Mi Dar dragostea, dragostea care mi-a încolțit în suflet pentru dumneata, nu mă lasă să o fac. <gătă> Însă, restul sonetului mă face să fiu și mai curioasă. Ce o mai fi el? Născutul m-am sub cerul Lombardiei. Oh. Cum se potrivește cu dumneata acest vers dacă ești napolitan? <coughs> Napoli este o parte a Lombardiei. Eu n-am auzit niciodată spunându-se că regatul Napolului, care este tocmai în sudul Italiei, ar fi cuprins în Lombardia, care este în nord. <coughs> Citește istoria. Ai să zic că Longobarzii au ocupat întreaga Italie Iar toate locurile pe care le-au ocupat Longobarzii Aha. în poezie se numesc Lombardia <laughs> În fața unei femei pot și dreptul istoric O fi cum spui dumneata, ultima strofa da, da, da, ultima strofa Dacă scap și de asta, o adevărat în minune Rozaura mea scumpă-mi cum acum focul Versul să nu are nevoie de nicio explicație Dar în schimb va avea nevoie ultimul Și poate al meu numel vei afla vreodată El îl vei afla, îl vei afla Pe mine nu mă cheamă Hasdrubal, marchizul de Casteldoro Ci mă cheamă Rugiero Pandolfi Așadar, ți-ai prefăcut și numele da, ieri seara eram înclinat spre prefăcătorii Nu vreau să fiu iar păcălit N-ai decât să vorbești cu tata Spune dumnealui cine e și dacă el va consimți Eu nu să pot refuza Cu toate că m-ai păcălit, nu sunt în să te urăsc Signora, unde îl pot găsi pe tatăl dumitare? Iată-l că vine! Ele? Da, dar... Rozaura, tu te casă! Tată, dragă -te. furia! Trebuie să mă supun. Eh, acum e momentul să l îmbrăbodesc și pe bătrân, dacă s au putea. SINIOR DOCTOR, RESPECTELE MELE! Cu și eu. Nu sunteți dumneavoastră tatăl, SINIOR, dar domn... eu, mă bucur din toată inima și țin să am cinste vă putea fi de folos. Sunteți prea mari! Eu stai... DOCTOR, eu sunt omul care în toate afacerile mele nu știu multe. De aceea, dați-mi voi să vă spun fără înconjuri că o iubesc la culme față fata dumneavoastră, și că vreau să iau de soți! Așa-mi place, scurt și cuprizător. Iar eu vă răspund că-mi faceți o cinste pe care nou o, o, o, o, o, o simia, vă Și vă dau cu atât mai bucuros, dacă veți voi am înfățișa necesarele atestate ale stării dumneavoastră civile. Dacă-mi dați mâna, signorii Rozaura, vă spun de cine sunt. Voi păi nu sunteți, signorul, marchisul Hasdrubal? Stai să vezi, dragă, doctore. A, ah, aici erai. Pe dumneavoastră te cautam, senior, Lelio! Ai să-mi dai socoteală de minciurile scornite pe seama fetelor doctorului! Dacă ești om de onoare, trage spada! Cum, senior, Cavio? Așa vorbiți cu senior marchiz? ce marquis? marchiz? Ăsta-i Lelio, băiatului senior Pantalone! Pe dracu! Ce-aut? Oricino-i fiu, oricino, fi, eu, oricino fi, am să te eu cum să te port. O fim dacă îți dă mâna! Hai, senior, Lelio, ce mai aștepți? Pune mâna pe scară, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Stai, Stați, sta sta sta signor Tavio, te rog, de ce zi dumneata să te bată cu el cu un epigopsitul de niciunos? Haide, haide, posibil. Lasă-mă, lasă-mă, lasă, -mă, mă, lasă, -mă, lasă -mă, te nu rog! Vreau, nici nu vreau să aud, dacă ți-i la fata mea, haide! Mă văd, mă văd obligat să te ascult! Dar lasă că ne mai întâlnim noi, senior Lelio! Da, da, da, da, da, da oricând o fiam am să-ți dau cuvenutea satisfacție. Păi da, vezi, signor marchiz, senior napolitan, senior cavaler, șarlatanule, piciofule, Signor Otavio, să mergem în casă! Mm, o de Ottavio, se ține mereu de capul meu, dar jur pe cea mai scumpă care să-mi o plătească. Spada asta îl va face să degreze că m-a insultat. Ține, signor! Ce făceați cu spada în mână, stăpâne? Aha, Arlechino, am fost provocat la duel de Otavio. Și v-ați bătut? Trei sferturi de oră. E, și cum a ieșit? Dintr-o împunsătură, am străpuns inima dintr-o parte din alta. Oh, o fi murit? Ha, fără discuție. Și unde e cadavrul? Care cadav... A, l-au dus de aici. Oh, bravo, stăpâne, de când vă știu n-ați mai făcut dumneavoastră una ca asta? E ce am văd ochii? Stăpâne, uite sus pe terasă. signor Otavio! nu mă ajunge satisfacța pe care mi-a dat, signore! Te aștept mâine la judecă, Dacă ești un donare poveste să te bați în tuiel cu mine! Îți făgătinesc că va veni, venit, signor Otavio! Am să te învăț eu minte să mai spui minciun! <laughs> Stăpâne, umblă mortul! <laughs> M-a orbit mâniea și am ucis pe altul locului. l, -a -l -a ucis cu spada unui născocir de spirit. <laughs> Sfidez pe oricine se poate mânui cu mai multă dibăcie ca mine, spada spiritului. Sometul acela m-a pus totuși în mare încurcătură. Rivalul ăsta necunoscut al meu m-a nimerit bine. <hără> Dar spiritul, dibăcia și istețimea minții mele. Mă fac să mă descurc din orice aventură, oricât de neobișnuită. Când am să-mi fac testamentul, o să ordon să fie săpate aceste versuri. Aici zace Lelio vestitul mincinos. Ce vrând să păcălească pe oricine avea să-l vază, Îl întrecea în minciună până avocat zelos și într-un escocire pe un nuvelist cu de vază. Deși în asta groapă aici, mort îl vezi, Faci mult-o, trecător! A e de mor să-l crezi. Signor Florin, tocmai pe dumneavoastră vă căutați. Pe mine, ce vrei, dragă Brighiela? Am să vă spun cu unoare care mincinos și șarlatan și-a pus în cap să vă o sufle pe Signora Rozaura. spune Spunem, cine acela? Nu, cumva, marchizul de Nu tocmai. servitorul lui, care cam mi-a povestit totul. Aflat că s-a dat în fața signorii Rozaura drept autorul Serenadei, drept autorul sonetului și a împuiat capul cu tot felul de bazaconi. Dumneavoastră, cheltuiți și el profită. Dumneavoastră, oftați și el râde. Dumneavoastră, tăceți și el vorbește. El o să aibă parte de iar dumneavoastră, o să rămâneți cu buzele umflate. Vai, Brighel! Îmi spui niște lucruri îngrozitoare. Ei, acum trebuie să vă hotărâți. Ori vorbiți signorii Rosaura imediat, ori lăsați orice speranță. Ah, i și vorbi cu dragă inimă, dar n-am curaj. Sfătuiește-mă ce trebuie să fac. Haideți să intrăm în casă și vom găsi calea cea mai nimerită de urmat. Da. La la la la la la la la la la la la la E posta! Signor Pantalone, ho scris foare! Aveți un rast 30 centime. De onde e scris aia? A venit cu posta de Roma. O fi Napoli. Cine 30 centime. Vă rog Ceva! Nu știți dumneavoastră ce o fi signor Leile de Vizognozii. E fiul meu! De când? De când s-a născut? Am o scrisoare și pentru dumnealui! lui. mi mie, că-i sunt tată! Luați-o! centime! Poftim șapte centime! Prestimabile. <pronouns> <spells two> <speaking discussed> <filters together> <laughs> cine mi-a fi scriind? Prestimatul meu senor, cine e asta care-mi scrie? Masanielo Capetali, Napoli, 22 aprilie 1750 Nu știu cine-o fi Ia să vedem Scrind eu două scrisori pe adresa signorului Lelio, fiul senioriei voastre Și primim niciun răspuns, mă decizi să adresez prezenta scrisoare senioriei voastre Signor Lelio, cu două zile înainte să plece din Napoli, m-a rugat stăruitor pe mine, bunul său prieten, să-i procur certificatul că n-a mai fost căsătorit, spre a se putea eventual însura la Veneția. E, asta e bună. Păi parcă spunea că e însurat. Așa că împreună cu prietenul nostru comun, Nicolo, am obținut certificatul că n-a mai fost niciodată căsătorit. Și ca să nu se piardă, vi-l trimesc senioriei voastre a alăturat. Autentic și legalizat Cum vine asta? Certificat că nu e însurat? Ori certificatul e fals Ori nunta a fost o scocire Să citim mai departe E o adevărată minune că signor Lelio se întoarce acasă liber și necăsătorit Fapt care vă va bucura Întrucât îl veți putea căpătui acolo cât mai bine Și pe placul senioriei voastre aceștia fiind zise, sunt al seniorii voastre. Ce aud? Lelio nu e însurat? Ăsta e certificat autentic ci în toată regula. Fals nu poate să fie. Dar de ce să-mi povestească mie Lelio toată bazaconia cu căsătoria lui? Ia să vedem dacă din scrisoarea astălaltă adresată lui nu se poate afla ceva. Dragă Tată, te căutam Dragă fiule, ai picat la timp Ia te rog să-mi spui Ai cunoscut la Napoli Punoare care signor senior Masanielo Capezzali? Da, l-am cunoscut l am ști toate isprăvile De nu o fi scris ceva. E om de treabă? A, da, da așa a fost Dar nu mai e nu. nu, nu, și de ce mă rog? Pentru că săracul de el a murit da, da, Să-ți dau o veste bună Scumpul de prieten masanielo, am viat. Păi să glumești Ia uite, nu e a scrisul lui. Nu. Dar de unde? Din păcate, lui este ce dragul i o fi scrient. Sigur? Sigur că nu e scrisul lui? Sunt foarte sigur. Dacă a murit. Dacă a murit, tu ne să ieftem. E, să lăsăm hrățoagerea asta la o parte și să ne vedem de alte treburi Ce i-ai făcut doctorului Balanțoni? Lui nimic Lui nimic? Dar fetii lui A, ea mi-a făcut mie ceva Ia da. ce? Da Ce naiba ți-a putut face? M-a fermecat, m-a orbit e? Am impresia că mi-a făcut vrăș Ei, taci. Da, da, da. și cum a fost? sebezi ieri spre seară treceam prin fața hanului Ea m-a văzut de la fereastră și a început să suspine Aha. Eu m-am oprit să o privesc Privirile mele s-au întâlnit cu ale ei Așa Și gata Ne-am îndrăgostit e. Cred că am zăpăcit-o cu acel farmecal meu Care de gata pe toate femei Păi da, și Tu le de gata la iuțeală pe toate Dar ea spune, făcut-ai vreo serenadă? Ah, Închipuiește-ți întâmplător și cânta o serenadă Tocmai o ascultam și pata a crezut că eu am pus să o cânte Totu ai scorni că ai fost în casă la ea după serenadă Eu nu mint, în casă am fost Și ai luat masa cu ea? Trebuie să-ți mărturisesc, că da Și nu ți-a fost rușine? Ea m-a poftit Ci se pare că și-a de bine unui bărbat însurat să facă asemenea lucruri? Da, e drept că am făcut rău, dar nu -o, o să mai fac, nu Că însurat ești, sigur? Da, da dacă nu, mi-o fi murit nevasta păi de ce să moară? Poate să fi murit la naștere La șase luni? Mai știi minunile naturii? I ascultă. știi tu cine e Rosa Rosaura cu care ai vorbit și în casa căreia ai fost? Este fata doctorului Balanțoni e, Tocmai, e chiar aceea pe care azi dimineața am propus să-ți-o dau de soție Cum ea e? Da, ea e Dar mi-ai spus că e fata unuia din Bolonia Păi da, doctorul Balanzoni e chiar din Bolonia Dragii, ce-am făcut? E, ce zici? Dacă ai fi fost liber, ai fi luat-o Din toată inima, dragă tată, să nu lași să ne scape Nu pot trăi fără ea Dar câte vești, ai vrea? Șapte, ca turcii? Una singură mi-ajunge Bine, Oi pe Brizeida oh, Tată, cat în genunchi în fața ta eh. Îți cer iertare mm. De o mie de ori iertare Haide, haide, spune Brizeida este o poveste Aha eu nu sunt însurat mm -hmm. Bravo, signor Lelio Bravo Nu ți-a fost rușine să l îmbrobodești în halul ăsta pe tatăl tău? E -e. Nici n-ai apucat să ajungi bine în Veneția Și ai și intrat în vorbă cu persoane care nici nu știi cine sunt Le dai a înțelege că ești napolitan Don Hazdrubal de Casteldoro Nepot de prinț și mai mai frate cu un rege ai ajuns să-l și pe tatăl tău, îi spui că te-ai la Napoli, o scoți din cutie pe signora Brizeida, pe domn Policarp, ceasul cu sonerie, pistolul și îți permii să-mi storci mie lacrimi pentru o noră închipuită, pentru un nepot născocit. Cum ai putut scorni toate astea? Noblețea omului se socotește după fapte. Buna credință este cel mai de preț capital al nostru. Dacă eu n-aș fi cinstit... Aș fi nevrednic de familia mea, de preonoratul nume de Bisonozi. Ba, tată dragă, numai iubirea pentru senioara Rozaura m-a făcut să mint -mi împotriva sincerilor mele de prinderi. Dacă ar fi adevărat că te-ai pocăit, n-ar fi nimic, dar tare mi-e teamă să nu fii mincinos din fire. Nu, te asigur, Detest minciunile și le urăsc de moarte. Da, fie-ți și nu mă lăsa. Obținem iertarea scumpii mele, Rozaura. Altfel... El... Ai să mă vezi mort! Sărăcuțul de el, mi se pe inima. Dacă m-aș putea încrede în tine, aș căuta să te fericesc. Tată, dragă. Dar mi-e frică. Dacă mai spun o minciună, să mă că cerul. Așa? Da. Bine. Așadar, la Napoli nu te-ai însurat? Nu. N-ai nicio obligație față de nicio femeie? Ha, față de femei, nu mi-am luat niciodată vreo obligație. Gândește-te bine! Ah, N-aș mai spune o minciune pentru tot aurul din lume. Așa? Ia uite aici. Ce e asta? Ha, ce fericit sunt! E certificatul că n-am mai fost niciodată căsătorit! Îmi pare rău numai că este fals. Cum fals? Privește cu atenție sigiliile. E fals pentru că îl trimite un mort. Un mort? Cum asta? Păi, uite, îl primite și în ca pe țarie, de care spuneai că a murit acum trei luni. Este, văd. Ah, tată, dragă, acum recunosc scrisul, da. Nu scrie Masaniero, bătrânul, nu, ci fiul său, scumpul meu prieten. Fii bun, te rog să-mi mie certificat. Și pe fiul să îl cheamă tot Masaniero ca și pe tată? Da, la fel. Cei prieten și nu-i recunoști scrisul? Am stat tot timpul împreună, n-am avut ocazia să corespondăm Da, cunoșteai scrisul lui taică Da, îl cunoșteam, îl cunoșteam da. pentru că era bancher și mi-a făcut câteva scrisori de credit Aha, v -a să zic că certificatul este bun Perfect, pot să mă și mâine Da, bine, o să vorbesc cu doctorul și vedem noi ce-i de făcut da, da, da. Uite o scrisoare de la Roma pe care mi-a dat-o postașul pentru tine Da, da, dă-mi eu să o citesc Ba, dacă nu ți-e cu supărare, vreau să o citesc eu Tata, nu nu fi bun, te rog, scrisoarea este a mea. Iar eu sunt tatăl tău și pot să o citesc a, lau, cum vrei Te n-ar mai ieși vreo încurcătură Prea iubitul meu soț Prea iubitul meu soț <gătă -i> Prea iubitul meu soț Scrisoarea asta nu e a mea Uite adresa Senioriei sale prea și respectabilui senior Lelio Bisoniozii, Veneția te <gătă -i> Vezi că nu e a mea? Nu, de ce? Pe noi nu suntem prea ilustri și prea respectabili, signor Aha, și A, și va de-ați costă puțin Și apoi dacă ar fi după tine, tu te-ai și drept alteță Dar să vedem cine scrie Prea credincioasă a soție Creonice Anselmi hmm. Vezi, vezi, nu e a mea scrisoarea Și cui crezi că este adresată scrisoarea? P o mai fi altul, cu numele și pronumele meu? eu care trăiesc de atâția ani la Veneția, n-am auzit să mai fie vreun alt vizionios afară de mine Ia să vedem ce scrie. Fără îndoială, Cleonici, îmi faci tot felul de reproșuri. Dar o să mă descurc eu până la urmă. Precarea dumnealui din Roma m-a lăsat într-o stare disperată. Căci, cu toate că mi-ai promis să mă iei cu dumneata tău la Veneția, ai plecat pe neașteptate. Pe hm, ți spune eu că nu e a mea. Dar dacă spune că ai plecat la Veneția. Da, poate că și celălalt o fi plecat la Veneția. Aduce ți aminte că mi-ai pus în deget inelul de logodnă. <hă>, nu mai în n nu ea mea Să citim mai departe ah, Scrisarea asta parcă ar fi soră cu sonetul Dacă te bat cumva gândurile să mă păcălești, află că oriunde te ai găsi, am să știu să-mi fac dreptate hm, Vreau de pe care a lăsat-o logodnicu. Lelio Bisonozii ăsta trebuie să fie o mare canadie da, și îmi pătează mie numele Tu, care ești atât de sincer Asta e mândria, mea. Să vedem sfârșitul Dacă nu mă duci acolo și nu te hotărăști să te însori cu mine Am să pun pe cineva cu mare trecere să-i scrie tatălui dumitale, senior pantalone Hait! pantalone! E, uite tot așa îi spune și nu taică Știu că, signor Pantalone, este un onorabil negustor din Veneția Cu atât mai bine Și cu toate că ai fost crescut la Napoli de fratele său Din ce în ce mai bine Sigur că te iubește și nu o să vrea să te vadă în pușcărie Atunci când am să dau în vileag Sumele pe care le-ai luat de la mine în contul zestrei Am trăit să o aud și pe asta Tată Bun rămâșea că la mijloc E o farsă a unui bun prieten a? Farsa Unui prieten? Dacă tu O iei drept farsă Ascultă ce spun eu serios În casa mea nu mai pui piciorul cum ta nu mai ai ce căuta Tata, da. Îți dau ce ți se cuvine. Du-te la Roma și țineți cuvântul. Cum tata dragă, da. Pleacă de aici. Mincinos, infam. Ah. Nu mă pierde cu firea pentru flacuri de-astea Da, am să caut să spun numai adevărul Dar dacă vreodată nu mi-ar merge spunând adevărul <gători> Simt că marea mea ispită o să fie tot minciuna signora Rosaura. Da, tată! De când nu l-ai mai văzut pe signor marchiz Azdrubal de Casteldor? Știu prea bine că nu este marchiz! Aha! Atunci vi știți da. cine este! Da! Îl cheamă Rugiero Pandolfi și este negustor din Napoli! Rugiero Pandolfi? Ce mi-a spus! Negustor din Napoli! Da, din Napoli! Proastă mai ești! Știi tu ce e ăla? Cine? Melio, păiatul pantalon ce pe care mi-ai propus le admire! Chiar el cum arată de băiat? Atunci, dacă e el, lucrurile se pot aranja mult mai ușor. Ascultă nefericit unde te duci în echipzuița ta! Lelou Bizolios, care a căutat să te seducă sub un nume fals, este căsătorit la Napoli! Nu cred! Mi-a spus chiar atât! Mai nenorocită de mine! om fără suflet! Acum, băieți, ușuraticule! Am să te trimit la mănăstire ca să te putolești. Ai dreptate, tată, dragă! Pedepsește-mă că merit -o. Pe de o parte o compătimesc și îmi pare rău, dar pentru buna mea reputație vreau să o știu un sigurați. Cirei, intră! Sluga dumneavoastră, signor doctor! Ah, signor Otavio! Colombina mea data înțelege că signora Beatrice dorește să-mi vorbească. Eu sunt un om de onoare și nu înțeleg să vorbesc cu fata fără știrea Bravo, bravo, signor Otavio! Dumneata ești nou cum se cade! Eu te-am stimat întotdeauna, dar acum am o și mai bună părere despre dumneata. Da, ești dispus, închem contractul cu fata mea până în seară. Să scap de ea mai repede. Despre mine eu sunt gata. Signor. Atunci? Atunci să chemăm pe Beatrice și să auzim ce spune. Signor doctor, e cineva care dorește să vorbească neapărat cu dumneavoastră. Să intre, să intre! Signor doctor, vin aici, rușinat și încurcat, să vă cer iertare. Încinos, fără pereche! Vorbim lui mine, signor de între patru ochi! Signor mai te vrei să te bați în duel cu mine, iar eu am venit aici ca să-i implor sprijinul dumii prietenez. Față de cine? Față de prea iubitul nostru doctor. Ce vrei de da la mine? Pe fata dumneavoastră de soție. Cube fata mea, doar ești însurat! Dar cine v-a spus că eu sunt însurat? Tatăl lui Vitale mi-a spus că te-ai însurat cu signora Brizide, fata lui dom Policar. Mai, signor, doctor, îmi pare rău că trebuie să-l desvin pe tata, dar grija pentru reputația mea și dragostea pe care o simt pentru signora Rozaura, mă sivesc să o fac. Trebuie să spun că tatăl meu nu spune adevăr. Nu-ți e rușine să spui una ca asta! Tatăl Dumitale sunt un kilo. nu este în stare să intă acum. Iată-mi certificatul prin care dovedesc că sunt necăsătorit, pe care-l am de la Napoli. Dumneata, ta, signor Otavio, care ai fost acolo, privește dacă este în regulă și autentic. Da, într-adevăr cunosc scrisul. De ce țele-mi sunt cunoscute? Nu ești însurat? Păi atunci tu de ce, signor Pantaloni, mi-a dat a înțelege că ești? Oh, tati, i-a părut rău că va da dumneavoastră cuvântul pentru mine Pentru că azi dimineață, în piață, un pețitor i-a oferit o zestră de 50.000 de educați Signor Pantaloni să fie în stare de o asemenea infamie? Oh, interesul iorbește ușor pe oameni Nu știu ce să cred Care va să zică dumneata ești îndrăgostit de fata mea? Da, signor doctor, ăsta e adevărul Altă minciună atunci de ce dacă erai îndrăgostit de fata mea Ai născutit povestea cu serenada Și cu masa la ea acasă Despre serenada este adevărat Eu am pus o socânte Da masa Am spus ceea ce aș fi dorit să fac Dar dimineața că le-ai dus pe cele două surori la bâlci Signora ta, abia am glumit Am glumit, dar regret și n-am să mai glumesc Ei, Nu, signor, doctor eu... De ce să mai lungim vorba? Eu sunt fiul lui pantalonii bizoniozi. Sper că acest lucru îl credeți, nu? S-ar prea putea să nu fie adevărat Sunt liber și iată atestatul libertății mele. Numai să nu fie tic Signor Otavio, îl recunoaște că e autentic. Asta e sigur, mi se pare adevărat. Căsătoria dintre Signora Rozaura și mine a fost discutată de dumneavoastră cu tatăl meu. Îmi pare rău că, Signor Pantalone, a tras de cei 50.000 de educați, nu ține cuvântul dat față de mine. <laughs> să vă spun, zestra de 50.000 de educați s-a spulperat, iar tata regretă că a născocit basmul ca și fi căsătorii. De ce nu vine chiar lui să-mi vorbească? nu îndrăznește <laughs> M-a trimis pe mine în locul lui. Bine. Fie ce-o fi, am să-ți-o dau. cu cu certificatul că n-ai mai fost niciodată căsătorit. Poftim, signor doctor. Și acum am să pe fata mea. Dacă o fie mulțumită, facem nunta. Da, signor doctor. Lovitura a prins. Dacă mă însor, se duc pe gârlă toate pretențiile clehonice. Signor Lerio, văd că-ți merge bine cu și dumitale. Ah, dragă prietene, mâine n-am să mai pot veni să mă bat cu dumneata De ce? E, pentru că am un alt duel <trui> Rozaura, iată aici pe signor Lelio Dumnealui se oferă să-ți fie soț. Ce ai de spus, ah. îți pare bine, nu? Nu mi-ai spus că este însurat? Ne la... credeam că e însurat, dar de fapt e liber. se părea cu neputință ca dumnealui să fie în stare de un neadevăr ca acesta? Nu, scumpa mea, nu sunt în stare să te mint. Îmi ești prea drag. Cu toate astea minciun tot mi-ai spus. Să lăsăm, <laughs> să lăsăm astea. Rozaura, îl vrei de bărbat? Dacă mi-l dai, eu-l iau. Senior Doctor, cu plecăciune! Da, Dar ce faci aici, fiul meu? Fiul dubitale? tale? de satisfacții casimele pentru nedreptatea și ofensa pe care mi-ai făcut-o dumneata. Eu? Ce v-am făcut eu? ne ai dat a că era însurat ca să te dezlegi de angajamentul de a-l însura cu fica mea. Am spus că era însurat fiindcă așa am depus eu, l-am ah, Da, Lăsați, lăsați, acum totul să a izbrăvit. Dragă, tata, aceasta este mireasa mea. Dumneata mea a ales-o. Toată lumea este mulțumită, așa că. Să nu mai spune nimic. Să tac, Să tac! Signor doctor, citește scrisoarea asta și vezi dacă trebuie să mai poate face. Nu, no, no. scrisoarea asta nu mi-a adresat-a mie. Oh, bravo, signor Lelio. Ești în Veneția de două luni și mai bine. Nu ești însurat cu nicio femeie. Ești liber, liber de tot. Rosaura, pleacă lângă acest mincinos infam asta la Roma trei luni și s-a logodit cu Cleonice Anzelmi. Nu se poate însura cu alta, șarlatanule, Doare ce tata vrea să mă facă de rușine, sunt nevoită a vă spune că aceea este o femeie de proastă condiții pe care am cunoscut-o din întâmplare la un han din Roma în cele trei zile cât am stat acolo. Într-o seară amețit am de vin, m-a atras într-o cursă și, neștiind ce fac, mi-a smuls promisiunea că o voi lua de soție. Pentru a lămuri chestia asta a trebuit timp. Deocamdată te rog să pleci din casa mea Signor doctor, vreți să mă vedeți mort? Cum am să pot trăi departe de scumpa mea Rozaura? Cu cât îți descoperi mai bine caracterul Cu atâta cred, deși te prefaci că mor după fata mea Că puțin îți pasă de dânsa Nu-mi pasă Întrebați-o pe ea dacă țin la dragoste ei Spune, Signora Rozaura, cu cât atenție am căutat să te mulțumesc în atâtea rânduri. Povestești minunata serenadă pe care am pus-ți-o cânte aseară și sinceritatea cu care m-am dat pe față cine sunt printr-un sonet. Minte, Florindo! Signor Doctor, Signora Rozaura, cu găduința dumneavoastră, permiteți-mi să vă dezvăluie un secret pe care până acum l-am păstrat cu gelozie. Aflați că eu am pus să se cânte serenada și că eu sunt autorul sonetului. Eu sunt miseros! Nu e adevărat! Asta este canțoneta compusă de mine, și asta este copia sonetului. Este adevărat. Ce zice, SIOR Lelio? <laughs> Rid! Rid ca un nebun! Nu puteam să-i pregătesc, Signore Rosaura, o comedie mai cu ca aceasta. Un prostănac de tânăr, lipsit de spirit, pune să se cânte o serenadă, dar nu se dă drept autor al ei. Compune un sonet? Îl aruncă pe terasă, dar se ascunde și tace. Sunt lucruri care te fac să mordens. Dar eu am făcut ca această comedie să fie și mai ridicolă, obligându-l pe acest idiot să iasă la lumină cu nescocirile mele de spirit. Ei, domnule necunoscut, ce pretenții ai? Ai venit cam târziu să te descoperi. Signora Rozaura este a mea, ea mă iubește, signor doctor mi iar eu, de față cu toată lumea, îi acord mâna mea de soț. Oh! Mai încetisor, signore, cu scocirile dumitale de spirit Așadar, signor Florindo, dumneata ește îndrăgostit de fata mea, Rosaura? Signor, doctor, eu n-am îndrăznit să-mi dau pe față dragostea Ce zice, Rosaura? L-ai luat de soț pe signorul Florindo Oh, te-ar da Dumnezeu să se poată una ca asta Lele, eu-i micinoșul, n-aș lua pentru tot taurul din lume Iar eu trebuie să sufăr nu-mi vine să-l juju de viu cu mâinile mele. Cum, Signora Osaura? După ce ai promis, trebuie să fie Anea. Du-te -și în soare, cu cea de la Roma. Nu mă puteți obliga să mă însori cu o femeie de proastă condiție. Să pune, să pune Ce este? Nu mai e vreme de spus minciuni. Aia de la Roma a venit aici, la Veneție. Cine e aia de la Roma? Eu, signora Cleonice Anzel. E o femeie de rând? Oh, da, de unde? E fata una dintre cei mai mari negustori din Roma. nu e adevărat? Minte? Eu sunt un om de onoare, eu nu spun minciuni. Sunt un om de onoare! Dumneatați, siniore, ți-ai te, te referit onoarea și buna credință prin jurăminte false și prin mături mincinoase. Să pleci imediat de aici. Ascultă, doctore, așa te porți cu fiul meu? Un fiu care nicinstește onoarea părintelui său. Din păcate, da, așa este. Fiul netrebnic. Pleacă! Nu vreau să te mai văd. Tate, da. Dispar din ochii mei. Te-am zmulț pentru totdeauna din inima mea. N-am să mai spun niciodată... Vreau o minciună. Minciună nu, doar câteodată așa, o nescocire de spirit. Acum Rosaura o să se mărite cu Signorul Florindo, iar Signorul Otavio o să o ia pe Beatrice. patru ființe fericite care se vor bucura din plin de dragostea lor sinceră. Vom iubi întotdeauna adevărul, învățând de la mincinosul nostru că minciunile îl fac pe om ridicol, necinstit, urât de toată lumea și că pentru a nu fi mincinoși trebuie să vorbim puțin, să gândim mult și să spunem întotdeauna numai adevărul. ascultat Mincinosul. Adaptare radiofonică după comedia lui Carlo Goldoni. Distribuția a fost următoarea: Pantalone, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit. Lelio Bizoniosi, Ion Lucian, artist emerit. Doctorul: Demsavu. Ottavio: Stroia Tanasiu. Florindo: Gheorghe Cresmaru. Brighella: Jean-Lorin Florescu. Rozaura: Iarodara Nigrim. Beatrice: Ștefania Georgescu, Arlechino, Tudorel Popa, Colombina Valentina Cios, Cântăreața Gabi Angelescu, poștașul Arcadie Donos. Un băiat Valeriu Buciu, Birjarul Steleniculescu, crainicul Constantin Dinescu. Regia artistică Ion Lucian. Artiste merit.